Watazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu Ambayo tunakuletea historia mbalimbali na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Mtwara. Mfumo wa utawala wa ukoloni uliegawa Tanganyika katika majimbo nane Mkoa wa Mtwara ulikuwa ndani ya jimbo la Kusini ambalo ulijumuisha mikoa ya Mtwara, Ruhuma na Lindi. Makao makuu ya jimbo yalikuwa Lindi. Mkoa wa Mtwara ulianzishwa rasmi mwaka 1971 kutokana na mpango wa madaraka mikoani ambao ulilenga kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Mkoa huu ulipoanzishwa ulikuwa tayari na wilaya tatu ambazo ni Masasi ilioanzishwa mwaka 1928 chini ya ukoloni wa Kijerumani, wala mwaka 1956 chini ya ukoloni wa Kiingereza na Mtwara ilianzishwa mwaka 1961. Halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Kwa hivi sasa kiutawala mkoa umeganika katika wilaya tano na halmashauri tisa ambazo nda nyake utakutana na halmashauri ya wilaya ya Mtwara hadikufikia katikati ya mwaka wa 2018 ilikuwa na idadi ya watu laki 234,563 kutokana na sababu za kijiografia ukubwa wa eneo na kurahisisha huduma za msingi za wananchi. Kifanyika mabadiliko ya kiutawala ambapo halmashauri ligawanywa mwaka wa 2014 kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa na kuzaliwa halmashauri ya mji wana nyamba Tukio hili lisababisha kupoteza baadhi ya maeneo ya kiutawala ambayo yalihamia katika mji na kuzaliwa maeneo mapya iliounganishika na yale ya zamani ambayo hayo yapo hivi sasa asili ya neno Mtwara neno Mtwara limetokana na neno la lugha ya Kimakonde yani kutwala ikiwa na maana ya kuchukua au kunyakuwa kitu chochote Mtwara ni jina linalotumika kwa maana tatu tofauti zifuatazo ya kwanza ni Mtwara ikimaanisha jina la mkoa ya pili Mtwara ikimaanisha jina la mji wa makao makuu ya mkoa ya tatu ni Mtwara ni wilaya na makao makuu ya wilaya ambayo kiutawala ina halmashauri mbili ambazo ni halmashauri ya manispaa ya Mtwara na mikindani. Uchumi Mtwara iko katika mikoa iliyobaki nyuma miaka mingi kutokana na ugumu wa mawasiliano na barabara isiyopitika kwa sehemu kubwa ya kila mwaka. Historia ya Mtwara inakuja sambamba na kumbukumbu ya kumbu jaribio la Uingereza la kuanzisha mradi mkubwa wa maendeleo katika eneo hili ulioshindikana kabisa. Kuanzia mwaka F19 187 serikali ya kikoloni ilijenga bandari ya Mtwara pamoja na reli vile vile Mtwara mjini ilipangwa vizuri na kubwa sababu yake ilikuwa mpango wa kuanzisha kilimo cha mashamba makubwa kwa ajili ya karanga hasa zinazohitajika kwa ajili ya mahitaji ya waingereza ya mafuta ya kupikia. Mradi huu ulishindikana kabisa. Pesa nyingi zilipotea hadi mradi ulipofutwa kabisa kabla ya Tanzania kupata uhuru. Relii iliondolewa tena mwaka 1963. Bandari imebaki ambayo haijaona kazi nyingi lakini bado ina faida ya kuwa na nafasi nzuri sana ya kupokea meli kubwa. Wakati wa mapambano dhidi ya serikali ubaguzi wa rangi katika Afrika kusini. Mipango mbalimbali ilitungwa kutengeneza njia ya kupeleka bidhaa kutoka bandari ya Mtwara kwenda songea na kutoka huko Malawi kwa kuvuka Ziwa Nyasa. Baada ya kujengwa kwa daraja la juu la rufiji mnamo mwaka wa 2002, kuna matumaini mapya ya kuwa na barabara inayotumika kati ya Mtwara na Dar es Salaam eneo la mnazibei Bay ina gesi naweza kutumika kwa mahitaji yani ya nishati ya eneo lote. Tegemeo kubwa la uchumi kwa mkoa wa Mtwara ni kilimo hasa ikitegemea zao la korosho kwa wakulima wa wilaya zote za mikoa. Kwa miaka karibuni wilaya ya Tandahimba na Masasi jizo zimekuwa wazalishaji wa kiwango cha juu wa korosho. Pia mfumo wa stakabadhi ghalani umesaidia kwa kiasi fulani kwa miaka ya awali ya uanzishwaji wa mfumo huo msimu wa 2028 na F2009. kwa miaka iliyofuata vyama vya msingi vimeonekana kuelewana na mfumo huo na kusababisha sintofahamu inaweza kurekebishwa kwa kuhusishwa wadau wote wa zao la korosho na hii ni historia ya mkoa wa Mtwara ilioletwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli